la microfon este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți cei ce iubesc Cuvântul Lui Dumnezeu, programul numărul 110. Fratele nostru întru Hristos Niculiță, inspirat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, a alcătuit o culegere de meditații asupra tuturor versetelor Noului Testament pe care noi le-am preluat și vi le prezentăm pe calea undelor de radio, așa după cum le ascultați și pe cele de astăzi. Ne bucurăm și suntem mândri să știm că grija față de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu este o tradiție veche în poporul nostru român. Iată ce ne spune Ioan Șerban Canta Cozino, basarabă voievod, domnitor a toată Ugrovlahia, așa după cum se afla ea pe la anul 1688, an în care, prin îngrejirea domniei sale, s-a publicat Biblia în limba românească. În covântarea sa introductivă afirmă el următoarele cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Voi da citire textului așa cum l-am găsit în cartea amintită, și anume precum se vede, dară, puțină iaste vremea pentru care avem a negociatorii talentul dumnezeiescului dar și auzând aceasta, eu, smeritul Domn, din gura Domnului meu, adesea a zice, privegheați căci nu știți în ce ceas Domnul nostru vine. Cunoscutu-mi-am datorie nepărăsită, mai înainte de a sosi sfârșitul nemerniciei meale, după darul ce mi s-au dat de mila lui Dumnezeu, să neguțitoresc duhovniceasca neguțitorie și să dau celor ce sunt sub ascultarea noastră talandul care m-au încrezut Domnul și aceasta am făcut, la tălmăcirea aceștii sfinte scripturi, făcând multă nevoință și destulă cheltuială. Iubiți ascultători, citatul acesta este luat din introducerea care s-a făcut la Biblia tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Șerban cu zino, domnul țării românești și retipărită după 300 de ani în facsimil și transcriere cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Se cuvine așadar, iubiți ascultători, ca noi, la rândul nostru, să ne cheltuim și noi timpul nostru în citirea cărții sfinte. De aceea ne-am și ales ca tematică meditații ale Noului Testament ca să nu ne stricăm cumva tradiția noastră de popor creștin. Moștenim un adânc respect și venerație față de oracolul lui Dumnezeu pe care vrem să-L însuflețim cu atât mai mult. Să ne rugăm apoi să ascultăm o cântare, după care să procedăm la ascultarea mesajului de astăzi. Mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru ceresc, pentru cuvântul Tău cel sfânt pe care ni l-ai lăsat. Mulțumim de asemenea și pentru cinstea pe care ne-ai făcut-o de a ne naște într-un popor cu o tradiție creștină atât de sănătoasă, fiind clădită în mod strict pe temeinicia cuvântului Tău cel sfânt. Ajută-ne, te rugăm și pe noi cei de astăzi, să cinstim cuvântul tău pe care îl vom auzi și în minutele care urmează, primindu-l în inimile noastre și ascultând de el. Amin. Să-n-al fata Isuse, mai întâi și mai deplin. de-a Domnul Dumnezeu, ca aceasta să fie dorința fiecăria dintre ascultătorii noștri și anume să înalțe jertfa Domnului Isus. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei capitolul 13, unde citim versetul 7, în care Domnul Isus își continuă spunerea pildei semănătorului. Versetul sunt în felul următor. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. Un proroc din vechime a spus, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini.” Versetul acesta se află în Ieremia 4, capitolul cu versetul 3. Se știe că spinii, chiar când sunt tăiați, își au rădăcinile în pământ, deci nu se văd. Crescând sămânța, Cresc și spinii odată cu ea, dar ei o iau înainte pentru că au rădăcini puternice și mănâncă atât de mult încât planta plăpândă, abia răsărită, având hrană, se ofilește și moare. Spinii, deci, răsar în locuri nemuncite sau în locuri muncite mai slab. Cine ară la suprafață nu va putea înlătura rădăcinile spinilor. Să ne lăsăm arați adânc de plugul Evangheliei și rădăcinile spinilor vor fi smulse. Să nu uităm, acolo unde cresc spini, pământul este bun, numai munca este rea. Spinii închipuiesc grijurile de tot soiul cum ar fi. Ce vom mânca? Ce vom bea? Cu ce ne vom îmbrăca? Toate acestea dovedesc neîncredere în Dumnezeu, și unde nu este încredere, nu este nici credință. Și unde nu-i credință, nu se poate face nicio lucrare bună. Totul este cu putință a celuia care crede și nimic nu este cu putință fără credință. Bogățiile înșelătoare fac și ele parte dintre spini. Bogăția înșeală pentru că nu dă ce așteaptă omul de la ea. Și mai înșeală pentru că sau o părăsești murind sau te părăsește ea pe alte căi. Plăcerile și diferitele pofte ale vieții acesteia de asemenea sunt spini care împiedică sămânța adevărului lui Dumnezeu să rodească într-o inimă. Vai, câte inimi sunt împiedicate pe drumul mântuirii din pricina unei plăceri sau a vreunei pofte! Nu numai băutura, mâncarea și desfruul sunt plăceri, ci tot ceea ce nu izvorăște din Domnul Hristos și cuvântul lui, toate acestea sunt plăceri periculoase mântuirii. Unii au plăcerea răzbunării, alții au plăcerea certurilor, alții au plăcerea glumelor și a bârfelor. Toate acestea sunt spini care împiedică sămânța cerului să rodească în noi. Alți spini foarte periculoși sunt învățăturile străine de cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile dracilor și ale oamenilor, învățături care se dau drept adevăr, dar care sunt cea mai rafinată minciună. În inima omului sunt ascunse toate cele arătate și dacă nu sunt înlăturate de la început, dacă nu se ară adânc și nu se scot rădăcinile acestora, ele vor crește mai repede ca sămânța cea bună și o vor înnăbuși. Plăpânda plantă a adevărului nu poate rodi la un loc cu minciuna. Spinii păcatului cresc în orice loc, fără să fie cultivați, însă trebuie curățit, desăvârșit ogorul inimii, nu numai de spinii care se văd ci și de rădăcinile lor. Mărăcinii și spinii sunt totdeauna gata să răsară chiar și după ce ai curățit bine ogorul. De aceea, lucrarea de curățire trebuie făcută zilnic. Numai dacă stăm necurmați sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, care curăță și șlefuiește caracterul nostru de vechile obiceiuri și de învățăturile străine, numai atunci putem aduce rodul plăcut al Harului în toată umblarea noastră. În versetul următor, în versetul 8 de la Matei 13, Domnul Isus continuă expunerea pildei. Spune el așa. O altă parte de sămânță a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Prin pământul bun al inimii nu se înțelege lipsa păcatului, căci toți oamenii sunt păcătoși, deci răi. Răutatea vine din pricina păcatului, ci prin pământul bun se înțelege primirea cuvântului lui Dumnezeu de către o inimă. Pământul bun de aici este tot o inimă păcătoasă, adică o inimă rea, dar care vrea cu putere să devină bună, să devină curată și Tocmai de aceea primește sămânța cuvântului lui Dumnezeu în ea. Inima rea, pământul rău, este inima păcătoasă care nu primește cum se cuvine acest binecuvântat cuvânt vindecător. Boala este răul, sănătatea este binele. Bolnavii toți sunt răi, adică scoși din starea cea bună a sănătății. Dar când este vorba de tratamentul prescris de medic, când este vorba de a sta liniștit pe masa de operație, bolnavii se împart în două, buni și răi. Cei care primesc liniștiți tratamentul, care iau medicamentele la timp, aceștia sunt buni. Ei cu siguranță se vor vindeca. Cei care se împotrivesc însă tratamentului, care se ceartă cu medicul, care dau sfaturi medicului, care se agită pe masa de operație, aceștia sunt bolnavii răi. Ei nu se vor vindeca. Inima bună pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu este inima de copil, inima neîmbătrânită în rele, inima sinceră. Pavel îi spune lui Timotei la a doua epistolă, capitolul 3, cu versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Cine primește cuvântul lui Dumnezeu ca un copil, acela este pământul bun. Un copil lasă toate jucăriile vechi când îi se dă una nouă. Tot așa și inima care primește cuvântul vieții, lasă toate lucrurile vechi, părăsește toate concepțiile omenești și se dăruiește în întregime cuvântului. Din clipa aceea, cuvântul își începe lucrarea lui înnoitoare, lucrarea lui de încolțire, creștere și rodire. El este viu, așa cum citim la Evrei 4,12 și numai unde este viață, acolo există și rodire. Ce putere de reproducție este în viață? Grăunțele de pe un singur spic pot umple pământul în câțiva ani. Tot așa și creștinii adevărați. Dacă ar trăi ca și cum existența creștinismului ar depinde numai de ei și ar face tot ce le stă cu putință pentru extinderea lui, ar fi același lucru. Cerăsare din bobul de grâu va produce tot boabe de grâu. Ceea cerăsare din Domnul Iisus Hristos Va rodi tot ceea ce este El, Domnul Isus Hristos. Va trăi ca Domnul Hristos, va gândi ca Domnul Hristos și va lucra ca Domnul Hristos. Așa, după cum Domnul Hristos este interesat în lucrarea Lui, tot așa, cel răsărit din Domnul Hristos va avea simțămintele acestea. După cum Domnul Hristos a fost plin de rod, tot așa și urma și Lui fără pământul bun al inimii credinciosului, sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu poate rodi. Duhul care este în inimă se unește cu adevărul cuvântului. Din acestea iese o viață nouă cu o bogată rodnicie. Nu omul produce această roadă, ci harul lui Dumnezeu, însă roada fără om nu se poate produce. Omul predat lui Dumnezeu credincios și ascultător este o unealtă în mâna lui Dumnezeu pentru mărirea împărăției Sale. Ferice de omul prin care împărăția lui Dumnezeu se înmulțește însutit. Domnul Isus în continuarea discuției pe care o are la versetul 9 din Matei 13 spune: Cine are urechi de auzit, audă. Unele urechi nu aud toate lucrurile iar alte urechi nu disting toate sunetele. Pentru ca să înțelegi o simfonie de Beethoven, îți trebuie urechi muzicale. Pentru ca să știi dacă cineva este bolnav de plămâni, îți trebuie urechi de medic. Pentru ca să auzi scâncetul unui copil în timpul somnului, îți trebuie urechi de mamă și așa mai departe. Dar pentru ca să auzi lucrurile duhovnicești, ce fel de urechi trebuie? Răspunsul este de la sine. Urechi duhovnicești, adică urechile făpturii noi, urechile străpunse de sula cuvântului lui Dumnezeu. Numai cine are astfel de urechi, poate să audă și să înțeleagă. Domnul Isus strigă și astăzi. Cine are urechi de auzit, adică lucrurilor duhovnicești, să audă. Diavolul nu închide urechile celor ce nu au urechi duhovnicești, ci pe ale celor la care au. De multe ori, predicatorii Evangheliei sunt mai surzi când este vorba de o înștiințare de partea Domnului decât ascultătorii de rând. Este bine totdeauna să iei cuvântul Domnului ca pentru tine, indiferent cine l-ar citi sau vorbi. Dacă Domnul ne-a dat urechi duhovnicești, să le deschidem totdeauna la orice unealtă a Domnului cât ar fi de slabă. Închizând urechile prin neatenție sau alte gânduri, putem pierde un prilej în care Domnul ne-ar fi spus ceva și cu care nu ne vom mai întâlni niciodată. De aceea, cine are urechi de auzit, să audă. Evanghelistul Matei ne istorisește în continuare, în versetul 10 de la Matei 13, următoarele. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis, de ce le vorbește în pilde? Marele predicator al Evangheliei Spurgeon spunea odată, cea mai frumoasă predică și cea mai documentată cu textele Scripturii, dacă nu este însoțită de pilde și istorioare, este ca o casă frumoasă, dar fără ferestre. Adevărul este aurul. Vorbirea este casa în care se păstrează, iar pilda este lumina care se revarsă în casă pentru a arăta frumusețea aurului. Aurul într-o casă întunecoasă nu poate fi văzut, nu-și poate arăta frumusețea. Adevărul, îmbrăcat într-o pildă, este prins mai ușor. Este chiar plăcut să asculți o pildă. O ții minte. Ea îți trezește mintea căci te-ar face doritor să-i cunoști înțelesul. Ea poate să mustre și să îndrepte, dar nu este niciodată prea tare și prea usturătoare. Dar trebuie să fii mereu cu băgare de seamă. În adevăr, ochiul celui mai simplu credincios care cunoaște din experiență Harul Domnului Iisus Hristos, este mai fericit decât al celor mai învățați oameni care sunt străini de Dumnezeu. Ei sunt ca idolii cărora le slujesc, au ochi și nu văd. Câtă silință își dă Domnul Iisus să ne lumineze, să ne înalțe și să ne binecuvinteze. El nu se mulțumește să ne dea niște învățături generale și grele de priceput, ci își aduce vestea cât mai aproape de noi, turnând-o într-o istorioare, ori o pildă. Nimeni nu vorbește cu atâta autoritate ca Domnul Isus, dar nimeni nu vorbește cu atâta bunătate ca El. Nimeni nu vorbește cu o putere atât de mare, atât de pătrunzătoare, atât de dumnezească și atât de limpede ca El. Nimeni nu vorbește atât de cuceritor și atât de convingător ca el. Când un credincios a predicat odată într-o țară depărtată, capetele ascultătorilor erau plecate înainte ca la un lan de grâu înaintea vântului. Așa trebuie să se plece și viața noastră înaintea cuvintelor vii ale Domnului Isus Hristos. Să nu uităm însă un lucru. Pilda nu e adevăr ci doar lumina care arată adevărul. Cu cât un credincios este mai luminat, mai crescut, mai întărit în Hristos, cu cât el trăiește realitatea adevărului, nu mai are nevoie de pilde. Domnul Iisus spune lucrurile acestea în Ioan 16 cu 25. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Pildele sunt potrivite mai ales pentru cei necredincioși și pentru credincioșii începători. Ele sunt hrana copiilor mici, dar absolut necesare. Vine vremea când organismul duhovnicesc are nevoie de hrană mai tare. Să dorim lucrul acesta. În versetul următor, la versetul 11 din Matei, capitolul 13, Domnul Isus răspunde nedumeririi ucenicilor în felul următor. Isus le-a răspuns, Pentru că vouă va a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Versetul spune că vouă va a fost dat să cunoașteți tainele. Ei bine! Cum rămâne atunci cu eforturile pe care le depune omul pentru a pătrunde tainele lui Dumnezeu? Cum rămâne cu anii mulți de școală? Toate acestea n-au nicio valoare dacă nu intervine Dumnezeu care dă. În Divina Comedie a lui Dante scrie că în infern erau și episcopi, și preoți, și filozofi, și nobili și tot soiul de înțelepță ai lumii. Cu toată înțelepciunea lor, nu le-a ajutat să cunoască taina mântuirii. Pământul nu poate da nimic pentru cucerirea cerului. Înțelepciunea lumii nu poate face niciun pas pe terenul înțelepciunii duhovnicești. Firea veche nu are posibilitatea, îi este cu neputință să-și întoarcă fața spre lumina sfințeniei tainelor lui Dumnezeu. Bine, dar atunci cui este dat să cunoască tainele împărăției cerurilor și ce trebuie să facă cineva pentru ca să pătrundă în ele? Răspunsul este unul singur. Pruncilor, din Matei 11 cu 25, aflăm că le este dat să cunoască tainele. Domnul Isus dă răspunsul acesta. Numai aceia care sunt născuți din nou prin Duhul Sfânt. Pruncilor duhovnicești care au devenit cetățeni ai împărăției cerurilor, oameni din casa lui Dumnezeu, așa cum scrie la Efesien 2.18, numai acei care au părăsit prin credință lumea păcatului și care s-au predat 100% Domnului Sus, numai lor le este dat să cunoască tainele împărăției cerurilor. Copilul regelui cunoaște tainele regelui. Copilul lui Dumnezeu cunoaște tainele casei lui Dumnezeu și acestea nu se învață în școli omenești. Ce școală a învățat apostolul Ioan ca să poată fi răpit în cer și acolo să se arate tainele mărețe ale viitorului și tainele distrugerii lumii vechi? Desigur, niciuna din toate câte erau pe pământ în vremea lui, niciuna din școlile acelea nu a fost afrecventată de Ioan. Totuși, o școală a învățat ce anume? Școala părăsirii lumii acesteia, școala lepădării de sine, școala Duhului Sfânt. A învățat școala dragostei și a credinței pe pieptul Domnului Isus, Ioan 13:23. Ce limpede spune El despre această școală în 1 Ioan 2 cu 27? Citim versetul. Ungerea pe care o ați primit-o de la El. Rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ungerea Duhului Sfânt o primesc numai pruncii născuți din Duhul Sfânt. Dumnezeu nu dă harul cunoașterii tainelor sale la oamenii firești, care sunt vrăjmași ai vieții de sfințenie, care sunt vrăjmași lucrării sale. Cum să cunoască taina credinței un om necredincios? Cum să cunoască taina evlaviei, acela care este mândru și plin de păcate? Cum să cunoască taina dragostei, acela care urăște? Cum să cunoască taina mântuirii, acela care n-are niciun gând de a se pocăi? Cum să cunoască adevărul, acela care trăiește în minciună? Cum să cunoască taina tainelor Hristos în voi? acela care nu l-a primit pe Domnul Hristos în el însuși ca întuitor personal. Nu, nu, așa ceva nu este cu putință. Tainele lui Dumnezeu sunt date numai acelora care vin la el cu pocăință sinceră și care sunt născuți din nou, așa cum scrie la Ioan trei, 3 ,3, prin credință și prin nașterea aceasta numai aceea pentru că ei devin copii ai lui Dumnezeu. Aceștia sunt inițiații care au acces în camera tainelor divine. Iubiți ascultători, ne apropiem aici de sfârșitul programului nostru numărul 110 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă mulțumim pentru timpul acordat ascultării programelor noastre și vă invităm cu plăcere și data viitoare cu ocazia nu programului numărul 111. Dumnezeu să-și reverse Harul și binecuvântarea Lui peste noi, acum și în toată veșnicia, după măreția și bogăția Harului Său veșnic. Amin. <fie>